No, mira, jo crec que mira, jo una de les coses que faré una petita introducció a la conferència abans de parlar de policia, per dir que després de 7 anys d'autonomia i 10 de Constitució, em sembla que hi ha la prudència política que se'ns demanava per, per mantenir una mica el canvi democràtic i per no posar nerviós a ningú, doncs em sembla que s'ha d'haver acabat. A nosaltres en aquests moments doncs hem tocat sostre. Això no ho dic jo, això ho diu, el, per exemple, el notari Puigalelles, que no té fama de ser un home tan radical com pugui haver sigut jo amb els meus plantejaments, ho diu un Fèlix Martí, ho diu tota una sèrie de pensadors del nostre país, això ha tocat sostre. Catalunya i Euskadi, en el mar de 17 autonomies descafeïnades, doncs tots iguals i tots pel mateix racer, no tenim sortida nacional. O sigui, Catalunya, vull dir, en aquests moments necessita, i Euskadi jo crec que també, i potser per la meva vinculació allà m'atreveixo a parlar-ne, doncs és que entenguin el reste de l'Estat que seguint per aquest camí anirem a l'enfrontament. Vull dir que això no té cap sentit, vull dir que això avança doncs, no sols ja amb un enfrontament doncs, de dues nacionalitats, sinó que enfrontarà amb la irracionalitat que s'està produint en el país i que, a més a més, ens porta a un, a un carreró sense sortida, diguéssim, en qual el nacionalisme català, doncs, que és un, un nacionalisme, diguéssim, de, de beceroles... Perquè el problema és, fixa't, Salvador i Vien, no és el que Catalunya hi hagi un nacionalisme. El nacionalisme de Catalunya en aquests moments és de Bessaroles, és de començament. El nacionalisme d'Escadi potser és de primària, oi? però aquí tenim un nacionalisme universitari que és el espanyol. Avui està sorgint un nacionalisme espanyol amb una potència extraordinària, a més a més amb una legalitat vull sentit que ells l'exerceixen i és el seu, vull dir que ens està diguéssim, realment no permet, permetre doncs que aquestes dues nacions, tres podem dir en el cas de Galícia sobrevisqui. A sembla que s'ha plantejat un moment en què les coses doncs, sense posar-nos nerviosos sense tibentors ni res, Catalunya doncs es plantegi seriosament quins són els eixos necessaris de la seva reconstrucció nacional en el mar de l'estat espanyol i en el mar d'Europa i quins són els mínims necessaris perquè la nació catalana sobrevisqui, diéssim en el mar d'aquest estat i en el mar d'Europa. I això planteja doncs, que l'estat d'una vegada es plantegi la, la, que l'estat és un estat supranacional, no aguantem doncs, Espanya 92, no aguantem d'alguna doncs, manera constantment el govern de la nació per les ràdios, diguéssim, i entenguin aquesta necessària pluralitat. I a mi em sembla, doncs, que tot i que hi ha opcions molt més radicals, jo em mantindria en un terme mig, que és molt necessari, allò que d'alguna manera alguns dirigents bascs moderats plantegen que és un necessari pacte amb la Corona com he dit alguna, fa pocs, poques setmanes amb un article a La Vanguardia, perquè eh, com a garant diéssim de tota l'Estat es plantegi seriosament una sortida abans de que arribem a un enfrontament innecessari doncs de Catalunya i Euskadi amb un gran respecte per les altres 15 autonomies i si tinguéssim en compte doncs, paraules de Martín Villa no meves i que d'alguna manera la 18 autonomia d'aquest país que hi ha una 18 autonomia, sempre se'n parla de 17 però hi ha una que és la 18, la Guàrdia Civil, com diu el Martín Villa, no ho dic jo, doncs deixi doncs ens deixi caminar i ens deixi fer. Eh? Perquè mentre en aquest país una autonomia, la 18, mantingui el control sobre el resta de l'Estat, no ens en sortirem com el B. Saps que va dir ben clar l'altre dia en Corbet a la seva primera conferència d'UNESCO. Uh -huh. uh, això és molt important que se'n parli aquí, per allò de la policia i reconstrucció nacional. Però bo és que ho a Madrid. I a Madrid, quan? No teniu pensat anar-hi? Bé, mira, en principi estem fent els, les passes doncs per, per realment portar el problema allà, perquè ens trobem que el problema essencial no està amb les bases de la policia de l'Estat de Catalunya, que si se'ls hi fes un plantejament seriós de quedar-se a casa nostra, de poguet tenir una política de censos aquí a Catalunya, de, doncs, un 70 un 80% no hi posarien cap problema. El problema està en els comandaments, en els esperits de cos, en que les acadèmies, doncs, més que defensors dels ciutadans, se se'ls diu que són defensors de la pàtria. Fixa-t'hi que quan parlen doncs, que detenen alguna persona, doncs ells estan defensant la pàtria, en el cas del País Bas, no estan defensant els ciutadans, que ells estan defensant els ciutadans, sí que és polícia no és no està per defensar la pàtria, està per defensar els ciutadans, la pàtria si cas li toca. Esclar, i, estaments, estaments, i, I defensant les situacions i les ja defensa, no, ja defensa no, per afegidura no, a tot l'altre. No, tot l'altre. Per dir, d'aquí, doncs, nosaltres voldríem doncs, que aquest problema, sense pors, eh, naturalment amb un llenguatge dient i que ens poguessin entendre allà, doncs, eh, portar-los aquesta necessitat d'aquest estat plurinacional, aquest estat plurilingüe, i que això porta fins i tot dir i que no es fossin nerviosos. Que avui el que demana Euskadi, el que demana Catalunya, vull dir, faria riure a qualsevol dels estats de la Unió dels 54 estats de la Unió. Que fins i tot això que em diuen, com molt bé va dir l'altre dia doncs, l'Arzaius doncs, amb un discurs a Euskadi, l'alternativa cas, que tant se'n parla com la cosa més revolucionària de totes, avui d'alguna manera és possible en un estat de la Unió on el governador general de cada un d'aquests estats controla hasta l'exèrcit, que està en aquella zona, i la policia, i tot plegat. Mm. Vull dir que, que, no, que els catalans, i els, els bascs, i els gallecs, en aquest moment, no demanen tant, no demanen tant. Vull dir que els nostres estatuts d'autonomia no els acceptaria cap alemany de cada un dels landers que hi ha, ni cap suís, ni cap nord-americà. Vull dir que quan a vegades venen estudiosos, doncs, d'altres estats, i en el meu centre, que saps que jo dirigeixo, la Fundació, el Centre d'Aquantació Política, doncs, venen i els hi passem aquests estatuts que molt bé ha editat la dit francès, anglès, alemany, etc, que a cap d'uns dies ens venen, el primer dia ens diuen, home, això del nacionalisme és dolent, que tal, segrest, que això no tal, i a cap d'uns dies quan venen, quan ja han estat treballant uns dies, et diuen, home, després d'haver-ho estudiat amb els seus aspectes administratius, els seus aspectes econòmics, nosaltres no ho acceptaríem. Això és, una per dir-ho, una setmana passada, una noia doncs, del cantó de Hessen, eh, de, l'Ander del Hessen d'Alemanya, diguéssim, que es va quedar veient visions de realment... Vull dir, avui, eh, jo crec que més que anar a plantejaments d'aquest tipus, és i entendre les autoritats de l'Estat, que el que demana avui el, el nostre... El, el, el, diem del nacionalisme català, el nacionalisme basc, és acceptar-hi a tots els llocs del món. I que hi ha un sí. fet que potser els posa nerviosos, que és l'únic fet diferencial que no es produeix en aquestes altres nacionalitats i en aquests altres estats que és un fet lingüístic, potser és l'únic que ens diferencia, però que això no es posi nerviosos, vull dir que avui en una Europa doncs oberta, una Europa àmplia en el qual fins i tot en un món en què l'anglès diguéssim s'està convertint en la llengua internacional doncs el fenomen aquest de la llengua vinculada a un estat o vinculada a una nació no és tan important, eh, vull dir em sembla doncs que explicant això a Madrid des amb tots els plantejaments de policia que pugui haver més tècnics, em sembla que a veure si ens entenen o com a mínim és anar trencant llances d'obertura i de diàleg.